i pri sjedinom dva kandidata za monaški život ili hrišćanski u maksimumu otišli velikom učitelju Antoniju velikom da se prijave da budu u monasci ka ne bi živeli istinskim duhovnim životom Ako poštuje predanje, ono je čuvar istinskih vrijednosti i nepogrešivo rentir narodu Božjem, kako da ide za gospodom i kako da se izbavi od prevesti, koja je i tekako i u sva vremena prisutna u svijetu. I uvijek je veći broj prelašćenih od onih koji idu pravim putem istina, uskim i napornim. I njih dvojica, odlučivši da idu tim uskim putem, poprilično samouvjereni, priđoše svetom Antonijom. A on, veliki avak, sa dubokim pogledom, pred kojim su se otkrivali tajne ljudskih duša, pitanji dvojstva. Možete li, bez onih uvrtira kojima smo mi splone, dugačkih i dugačkih rasprave i priča, pitaj podmah, jer ne gubi vrijeme, jer je krenuo na put ka vječnom carstvu, tu se onda vrijeme ne gubi. Kako onda, tako i danas. Ko je krenuo vječnost, da nas slijedi taj vrijeme ne gubi? Pa pita oni njihoj dvojicu, Provjeravajući njihovo nastrojenje, a provjeravajući ga kato, pa i čime drugim da provjerim dušu, i onda i danas. Pa kaže Ava, njima dvojici, a i nama. Kaže, možete li vas, dvojice, ako bi vas neko šamarom, po jednom obrazu, da mu okrenete drugi? Oni bi jako iskredi pa rekoše A ne, to ne možemo Sveti Antonije upotrije bi onaj princip ekonomije Pa se spusti jednu stepenicu niže Naravno je se recim, rizikom pa kaže Dobro, ako bi vas neko udario Biste li i makar da se zadržite Pa da mu ne uzvratite A oni opet istravo rekoše, ne, to ne bi moglo. Antonije reče, sad već ne nima nego svome učenike. Idi, skuvaj im nešto, neka pojedu, pa neka krenu polako u kućama, dugi put pred njima. I tu se razvojiše. A isto tako, u jednoj drugoj prilici imao je dobrog sekretara, dobrog monaka prozorljivog, koji je mogao ljude vrlo brzo do da ocijenio. Pa su imali šifru crnaca i oni koji su od naših, tako su ih dijelili. Pa kad je narodu dolazio da se duhovno poučuje kod svetoga oca, onda je taj sekretar, tako koristimo ovaj savrmeni termin, da se ava ne bi opterećivao radoznalicama, onim praznim, ako je crnac, to je onaj koji je došao samo da ga vidi i čuje za svetog Antonija, eto malo da prošeta do ostroga, da vidi šta se radi, kako je izgleda, ne bi li vakum svoje duše, to su za njega bili crnci i na poziv takvih nije izlazio. A oni od naših, kako su govorili oci, to su bile duše gladne pouke i spremne da ono što čuju pomjerame svojih snaga i ispunje. Na poziv takvih izlazio je i kako kažu očevici, a starečnik, to je knjiga Izreka Svetih Otaca, govori da je sa njima mogao da provede čitave saate besljedeće. Time, ne gubeći vrijeme, jer se vječnost sticala na taj način. S jedne strane, ni minut sa crncima, to jest ne zainteresovanima, oni do, koji kad se govori, rasijalno slušaju, ili uopšte ne slušaju, ili nisu ni došli da čuju, nego je to samo da vide, i to vidjeno, da obrađuju U svojim laboratorijama izvode zaključke, a ne da slušaju i da poslušaju. Njima ni minut, a onima koji su došli da čuju i da poslušaju, njima je dalao satan od svoga osvećenog vremena i od svoje krvi osvećena. Tako je, braće i sestre, i danas. Ništa se situacija u crkvi nije promjenila danas, kad dolazimo u naše kramove, Duh Sveti, ne samo Duh Sveti, Duh Sveti sigurno, a Duhom Sveti Crkva Hristova, tačno prepoznaje crmce, to je su one koji ne znaju zašto došli, ili dolaze koja zna zbog čega, da vide, ali ne da poslušaju, da čuju, ali ne da bi se poučili, nego eto tako, upraznio. Ni njima samima nije potpuno jasno šta zapravo tu još i traži. I one koji su od naših, kako Duh Sveti naziva, svoju zainteresovanu djecu, da čuju, pažljivo da slušaju to što čuju, da ispoštuju, da cijene i da se potlude da to ispune. I takvima Duh Sveti odvaja vrijeme i unosi vječnost u njih. Tako je i danas, tako i u ovom današnjem danu i u ovom ovdje našem sabranju. Koliko je crnaca i koliko je od naših, kako kaže Duh Sveti, to se sigurno zna, braći i sestre. Boga niko ne može prevariti. Da se ne bismo prevarili, mi sami obmani živeli, evo danas velikoga praznika, I evo velike mogućnosti da riječi gospodnje, ne Antonijeve, nego Antonijevoga Boga, gospode Isuse Krista, čujemo sa velikom pažnjom. A radi se o prazniku začeće svetoga Jovana, preteče i krasitelja gospodine. Vidite, prije nego što će gospod da se rodi, mnoge stvari su se izdešavali. Zabržimo se samo na ovoj današnjoj. Arhangel Gavrilo iz serafimskog čina, dakle Gavrilo, Arhangel je serafim, braći i sestre. To su angelske sile ili činovi angela koji stoje najbliže što je moguće preosobu Svete Trojici. I pazite, on, Gavrilo, si lazi na zemlju за десме страни кадиуног жртвеника и говори са пророком Захаријом који је отац Светог Јована крстителя Серафим најављује зачеће Светог Јована како се од тог откуда то их интересовање у високим серафијским чиновницима Ne samo interesovanje, nego i potreba da siđu na zemlju, ne bilo gdje, nego sa desne strane žrtvenika i da blagovije ste za čeće svetoga Jovana. To nije, vreći se se pravilo, to je izuzetet, to je nova stvar, novi događaj. Nešto se novo dešava, nešto se novo sprema. Neki veliki događaj, čim se serafimi uključuju. I govori Zahariju, koji se uprašio od vidjenja velikoga Serafima, Gavrila. I ovaj mu govori da se raduje jer će dobiti sin A on, uprašen, ali ipak pita, kako je to moguće? Ja sam star čovjek, a i žena je moja u godinama en ne rotkinja, godinama, i jedno i drugo. Kako je to moguće? A onda obratimo pažnje, braće i sese, to je mnogo važno zato što i sami bez dvoj puta pravimo tu grašu. Raspravljamo se sa nebesima, navodimo razloge, iznosimo argumente, koji fakat jesu prirodni, ali govorimo sa nadprirodnim silama, Tu su zakoni prirode, braće i sese, zaustavljeni, jer tamo, gdje se blabodat uključuje, tu se zakon prirode pomjera, oni tu više ne važe vrijeme, tu više ne igra nikakvu ulogu u smisku ograničenja mogućnosti. Stalos, kaže Zakarijer, stari smo, ne možemo da imamo djecu. Kome to govorište? Andelu Gavrilu, koji zna tvoratku silu Svete Trojice. Pa ga ukaže Sveti Vladika Nikolaj, pobogu Zakarija, pa je li bilo koga da rodi Adamu? Ko je rodio Adamu? Je li bilo starog ili mladog roditelja? Nije bilo nikoga Zakarija, nije bilo nije druga čovjeka. Pa ga je stvorio, iz čega, nije čega, od pravka zemaljstva. Jedno ga bio odličan, ništa mu nije palio. I ženu odrebra njegovoga. A ti pitaš kako je moguće stari smogle. Pa Gavrilo kaže, Zaharija, o mi malo parafraziramo je. Na narod je na tom i ovu pažnju da mora da se malo prostije govori jer sve što ne riječi i su nam daleko, pa ili ne čujemo ili brzo zaboravimo kaže Gavrilo, Zaharija nemoj da se raspravljaš samom ja sam Gavrilo koji stoji pred Bogom i ovo što ti govorim ne govorim ti ja svoje nego ti prenosim bolju gospodju a gospod kad nešto kaže onda to bivao zahari kad kažu neka bude svjetlost biva svjetlost kad kažu ozar izađi na polje i je četiri dana u grobu olaj izlozi na polje kad bude rekao na dan dubokog i strašnog dolaska njegovog svi na noge svi će na noge preći se iz svakog groba svaka kostica Svaki zubu, svaki milimetar tkiva i mišića ima da se navuče na kosti. Sve na nogi ima da stane. Zašto? Zato što je Vladika zapovjedio. Koji je Vladika? Pa onaj koji je Gabriela poslao da objavi za da se završati dijete. Jovano. I zato što nisi povjerovao riječima mojim, kaže Gabriela, ti ćeš nijem, nećeš progovarati dok se to ne bude zbilo. I tako je i bilo, braći i sest. Podavim događajima, da sad ne uduzemamo previše vremene, pročitajte sami u svetom evanđelju koju smo danas pročitali. Imate tamo kod Mateja, nađite fino ovaj događaj, pa ga dobro pročitajte. Zašto je sve Zašto je za nas važno začeće Svetoga Jovana Hrstite? Ili uopšte, zašto je za nas važan Sveti Jovan Hrstite? Važno, braći i sestre, jer on prethodi obavljajućenju gospodnje. To su događaje koje imaju značaj i silu samo zato što najavnuju rođenje Božije. Najavnuju čudesan događaj kada će Bog, vječni Bog, a drugo lice Svete Trojice, jer naš Bog je Otac, Sin i Sveti Duh, kada će se Sin ovaprotiti, iako je vječan, iako je bespočetan, postaće u jednom trenutku čovjek, rodit se od djeve i od duha Svetoga И по суть, чуо, размислите ту нову ситуацију. Одједно Бог чо. Замислиш. Нова ситуација, нова могућност. Знате ли како бедно изгледају савремена техничка достигнућа? На те каква је то беда, браћо и сест, каква је то сиромаштиња, каква је то nemo. Читао прогрес u maksimalnim projevama, to je samo jedna velika bijeda i naš odnos prema tom progresu i zaboravno ovopoćenje Božje. To je poraz naše duše i našeg života. Kad mi nismo prepoznali Boga u čovjeku, Onda smo izgubili vracenje sredstva. Sve je izgubljeno. Možemo mi da se vozimo raketama, pa ne samo raketama, možemo da letimo kao demon, je demoni se ne voze raketama, nego lete po vazduhu. Možemo kao demoni da letimo. Ništa mi od toga nemamo, više od demoni. A Bog je postao čovjeka i kroz ljudsku prirodu dao nam neograničene mogućnosti dao нам je живот život i otvorio carstvo nebesko braćaj se bez smrti, bez grijeha bez богатство vječno bogatstvo gdje lopov ne može da uđe не gdje moljac ne može da pojede lijepo ukrašena dam i ne može da ugrize. To je novo, caz, nova mogućnost. A nudi nam se kroz ljudsku prirodu. To prevazilazi sve što smo do tog trenutka vidjeli i do dana današnjeg nije prevaziljeno, braći i sestri. Dar ovako očenje nije prevaziljeno. Pazimo se, pravosljani Krišan, nemojmo da podlegnemo pritisnjima današnjih gremata. Nemojte ti da bret i laptopovi, nemojte ti na budžetni mobilni telefoni da vas prozavaju. Nemojte u to da vjerujete više nego u Krista Boga našeg. Došlo je vrijeme braćuci da više vjerujemo svom mobilnom telefonu, svom automobilu nego Gospodu našem. Došlo je vrijeme da ne vjerujemo više u postojanje Božje, sem u postojanje tehnike. A zato je kod je sve korak? Da ćemo povjerovati u antikrista, u protivnika Božje. Jer onaj koji vjeruje u mobilne telefone, koji vjeruje u tehniku, koji vjeruje u nauku, koji vjeruje u sve ono što sarno i svijet mudi. On će povjerovati u Antihrista, braća i sest. Ne u to su sve preteče Antihrista. A preteče gospodnije Jovan Krstite. To je onaj na koga treba da obratimo pažnju. Zašto? Jer odmah posko njega dolazi do tog događaja. Mnogo prije nego što smo izmislili sve ovo što danas imamo u rukama. Mnogo prije. I zato je začeće, zato je rođenje Svetog Jovana Krstitela, zato je usjekovanje njegove glave, zato su opretenje, prvo, drugo i treće, važno, zašto? Zato što su vezane za Krista, najavljuju dogaza gospodnje, a od gospodnje, ne čekamo više nikoga, braći i sest, do njega samo koji će opet doći, ali ne kao prvi put, da propovjeda i da priziva na pokajanje. Ne, brađe se. Drugi put, gospod će reći samo dvije stvari. Dvije rečenice. Zapamtite to dobro. Sve što imao da kaže, rekao je. Drugi put, reći samo dvije rečenice. Hodite, blagosloveni, Otca Mojega, И примите и насвидете царство којом је припремљено постање вијеста и учите богословене. Идите од мене проклет и уоган je који је приправљен сатани и ангелима његови и одњићите у оган вечни. Ако они који нису слушали зрит његову koji nisu obratili pažnju na glas njegov, koji nisu ispunjili zapovijesti njegovom. Koje su to zapovijesti, pitaće neko. Pa tačno, i treba da se pita koje. Evo ti dvije najveće, koje smo danas čuli u ovom svetom evanđelu. A ko nam je rekao, ko nam je otpilo? Gavrilu? Ne. A pažite, Nije dobro sa Gavrilom raspravljati. Nije dobro Gavrila Hangeva ne poslušati. Nije dobro Jovana Krstitelja ne poslušati. A šta da kažemo za one koji neće da poslušaju samoga Boga, samoga Gospoda. I Gavrilovog i Jovanijog. I našeg, ako ga slušaju. A on je rekao i nama, braćo i sest. Obratite pažnju, to je mnogo, mnogo važno. Ne da je mnogo važno, nego to je najvažnije. To je temelj istinskog života. Nema li toga u temelu našeg bića? Mi, braće i sese, ne živimo. To je gore od nebića, vjerujte. Takav život je gori od nebića. Koje su to dvije zapovje? Vratite bažnje, jer ih je sam gospod otkrio, rekao i dalje bažnje. Uopšte nisu izbrijeđele. Potpuno su na snazi i djeluju. Dubi gospoda Boga svojega. Svim srcem svojim. Svom snagom svojim. Svim umom svojim. Svim bićem svojim. I druga, Ljubi bližnjega svojega kao samoga sada. Ovo su dvije najveće zapovjesni, kaže Gospodin. O njima visi svo učajni gospodin. Od njih zavisi sad život naš braći i sestri. Čuli smo ih, a odgovor na nemam, sestri. Nemamo šta? Nemamo duba prema Bogu Naš odnos prema Hristu To je bruka i sramota Bratnih sredstva Gledamo ovih dana Mago smo tako išli Skitali više nego što smo Nešto ozbiljno radili I vidimo ljudi se drže za ruke Vidimo mladi se drže za ruke Vole se kažu Tako to narod kaže Onda vidimo porodice Dvoje, troje gureju ko lica, nose vljecu, imaju odrazlih, idu tako u nekom pravcu. Ali nešto se vidi. Nema Hrista, braće i seste. Nema Hrista. Nema dubavi prema njemu. Srce bolesne. Znate kako je to bolesna atmosfera? Porodica bez Hrista, bez dubavi prema njemu. To je bolesno. To je haotikno. Молади луди, залюбље, то је претеча болести, така однос разбољијевају се. Упадају у туге, у муке, у разочарање, у грех, у многе грех, многе тешке. Зашто? Нема Христа. Нема ли Христа, срце не може да вољи. То неће biti љубав, то ће biti страст. A strase, braći i sestri, uvijek i bez izuzetka, razdorna energija. Umjesto da volimo gospoda, ne bilo kako, nego svim svojim bićem, svim svojim srcem, jer zapovjest tako glasi, citirali smo, svim srcem, svim umom, svom voljom, svim bićem svojim. Mi Hriste uopšte ne volimo, braći i sestri ne uzimajući ozbiljno one koji govore da ga vole ima danas i takvi koji kažu pa ja volim Bogu ime samo ističujući svoju oblanu svoju prelost ako ga voliš pokaži ljubav pro zapovijest gospod ko ga voliš rekao je da ako ga voliš treba zapovijest njegove da držiš to je mjera ljubavi Ko mene ljubi, kaže Gospod, zapovijesti moje držače. Navišljamo samo jedan model kako ta ljubav može da nam se besi. Jer manje više svi braći i sestre živimo bez ljubavi. Bez ljubavi prema Hristu. Manje više svi ne ispunjavamo prvu i najveću zapoviju. A ono i drugo ljubi bližnjega svoga. To valjda svi već vidimo, nema tu nikakve ljubave. Tu majke više, ni djete ne voli, djete, roditelje, brat, brata, sestre, sestu. Niko, nikoga više ne voli. Samo volimo sebe. Tu ima ljubav, ali to je ljubav džavolska. Samoljublje, braćo i sveto, to je izvor pakla. To je potpuna kontra zapovijesti gospodnjeva ljubiti Boga svim srcem svojim, a mi ljubimo sebe svom snagom svojim. Potpuno anticrtena, antikrištjanska svijest. Daćemo jedan modal. Prethodno priznaš i pred svetim oltarom, ispovjedeš i ovdje svi zajedno pred svetim oltarom da nije Sina Bože uopšte ne Da mi ne poštojemo ljubav očevoj, da mi ne poštojemo njegovu žrtvu, njegovu krv, njegovo razpeće, njegovo vaskresenje, njegovo vaznesenje. Da mi ne poštojemo njegovo prisustvo kova crkva pravoslavne. Ponavljamo, ne poštojemo jer to nije svim srcem svojim, a gospod kad nešto zapovjede, to je tako onako kako treba. Nema pomjeranja skali. Ili svim srcem, ili nikako. Naravno, postepenost do tog cilja, naravno, da postoji. Kako da krenemo tim putem? Ima jedan model, sveti oci su ga predložili. Na jedan model, bez toga nema šta da pričamo. Možemo i mi da pojedemo malo čorbe i da krenemo nazad kući, ako nećemo dalje. U slučaju da hoćemo, evo jedne poluke, pa i svetog Antonija aj svih svetih otaca. Ima jedna kratka molitva bracinice, mnogo važna, a napada srce u svom računu napada i budi blagodatne sile koje smo primili u svetom krštenju. Zašto odlačemo? Jer mi Boga ne možemo voljeti svim srcem svojim sem blagodatju Duha Svetoga koju smo primili u svetom krštenju. Duhom svetim Da volimo Trista. Kao kad bi ja trebalo da zavolim majku, nekoga od vas, dobru majku, koju sin voli, a kako ću da je zavolim, to je dobra žena, ali ona nije moja majka. Kako ja nju da zavolim sad, kao njen sin? Ako bi primio duha sine njenom, ako bi duh sine njenom ušao u mene, ja bih odmah ju zavolio kao majku. Duhom Sine njeno. Tako ćemo i mi u crkvi. Duhom Svete koji u našim crcima, ali čeka, znate, ne budi se od magije, ne budi se od vraćanja, od gatanja, ne budi se od grijeha, ne budi se od sportskih aktuelnosti, ne, ne budi se i ne pokreće od političkih prevrata i promjena. Ne budi ga filosofija i mudrost ovoga svijeta, nego ga budi sila zapovjesi Hristovi i molitva Isusova. Ta sila duha svetov je u našem srcu, a da bi je pokrenuli, sveti oči su nam ostavili tu molitvu, Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, svime Boži, pomilujme Graša. Kratka je, ali je treba svom pažnjom usvojiti, braći se. Treba zalijepiti za nju rudom podvigom, nije lako, ali Bog će pomoći. Treba vrijeme svoga života ispuniti bavljanjem njome. Što češće, gospode, Isuse Hriste, Sime Boži, pomiluj me Graša. U početku kao mašina, često... Često, često, naravno u liturgijskom ambijentu crkve, poštajući ritam postova i liturgija, ali između toga, što ćešći izgovarati Isusovu molitvu? I sveti oci govore, tvrde, da će se blagodati. To nije naš to nismo naslijedili, ni od oca, ni od majke. Tu, braći i seste, genetika nema nikakvog uticaja. Na prirodni daru mi stoje, ali blagodat koju smo primili, ona nije od roditelja, ona je od nebeskoga oca. To je duh sveti koji od oca ishodi, a kad duh sveti čuje, to i otak čuje. A šta ima da čuje? Gospode Isuse Kriste, Sine Boži, pomiluj me grašanje. Gospode Isuse Hriste. Si me, Bože, pomiluj me, grešanje. Eto Otac voli da čuje. To Duh Svetu voli da sluša. I polako iz srca tog čovjeka kreće u dejstvo. I otkriva istinu. Otkriva pad, otkriva problem, otkriva bolest, otkriva ranu, otkriva dubinu pada, I daje jasan orijentir, da je samo Isus Hristos, onaj koji može da nam pomogne, da nas spase, da nas izbavi, da nas izcijeli. I tu se, braći i se začinje dubav prema njemu. Tada čovjek osjeti bravu datmu to otkrije, da niko ne može da mu pomogne, niko. Onaj koga si volio do tada, ne može. Otac, majke, najviše si njih volio. ne mogu. Oni umeđu vremenu umiru. Žena, djeca, ne mogu ni oni da pomogu. Dobri su, tu su, podržali, ali ne mogu da pomognu. Ni oni tebi, ni ti njima. Vidiš da je problem ukhvatio sve. I otpiva se lik Isusa Hrista kao sjajna likona u srcu. Lik onoga ko ne samo da može, nego i hoće da vam pomogni. I tu se otkriva ljubav prema njemu. Tu je onda ljubav svim srcem. Jer nema ni jednog drugog sa kim bi mogli da podijelimo tu ljubav, vratni sest. Nemamo mi vas spasitelja. Nemamo mi dva sina Božije. Imamo samo jedno. I samo njemu pripada srce, ali svo. A kroz njega... То есть кроз дубом пременимо своим сердцем мы можем да волим не somente свою породицу свою дружбу свои сродники приятели кому бы вокруг снега волим одним неприятели кроз него благосилиамо и оне кои наскуну кветею игоны само кроз нега и ту исполняемо и другую заповедь koji ispuni carstvo nebesko i već zadobio u srcu i posle drugo odolaske Hristovo, carovaće sa njim i bit će njegov san naslednik, braći i sestre san naslednik Boži to nisu male obećanja i to nije važno to je istina, braći i sestre u koju su povjerovali svi naši sveti predse svi naši sveti oce i povjerim je i bivalo Evo im danas kramove posrećujemo i moštice livamo. I mi smo pozvani, nismo mi, braćo i seste, samo navijači. Mi smo pozvani, gospod je ovo rekao svima nama, da ispunimo te zapovijeste, se potrudimo i naslijedit ćemo život vječno. I još nešto, zapovijest nije naredba, mora. Zapovijest je podsjećanje na našu prirodnu potrebu. Nije to nametnuto, braći i sest. Oni koji su zavoljali Hrista, oni ono vrijeme života koje su proveli bez ljubavi prema njemu, smatraju smrći. To nije bio život za njih. Pitajte bilo koga od svetitelja. Kakav mu je život bio prije nego što je otkrio Hrista? Ma kako da je bio raskušan? Kao život u grobu, u crvinjaku. Nikakvog smisla sv preorder za preorder odmene za odnom a posle otkrivanja lika božjeg i ljubavi prema njemu to je život i od tog trenutka sa imjeri i njemu više nema kraja jer nema više od smrti jer smrt ne može da prekine dubok između čoveka i boga ne može počiniti se kako bi to bilo bilo kad može smrt da je prekine Tu džavu ne može da se umiješa, tu grijeha nema, jer gdje je ljubav, tu je sve savršeno i skladno. Neka bi gospod dao da i mi, prepoznavši važno začeće svetog Jovana, samo iz tog razloga što će nam se roditi Bog, što će da poraste i kao čovjek da nam govori, da nam otkiva tajnje, da nam daje mapu, da nam daje smjernice, da nam daje nepogrešive orijentire kroz zapovije se njegove svete da ih mi čujemo ozbiljno da se ne prepiramo sa gospodom kao Zakarija sa Gavrilom da ne bismo zanimili nego da čujemo pažnjivo da čujemo jer Bog govori i da se potrudimo da ispunimo a silu da uspijemo u tome da će blagodat duha svetog da nije daleko nego kako rekao smo unutra je u nama. Daj Bože da unutra u srcu očišćenom, molitvom i pokajanjem otkrijemo svjetlost Carstvo nebeskom i da gledajući u srca vidimo i ovih Sina Božijeg i da zajedno sa njim poklonimo se i ocu nebeskom, poklonimo se njemu, poklonimo se i Duhu svetom gospodu životvornom. Amin Bože daju.